Гектор тим часом, Пріама дитя, і Одісей, богосвітлий, спершу одміряли місце двобою, і, вкинувши потім в мідяно кутий шолом жеребки, потрусили, щоб мати знак, кому першому кидати мідного списа в двобої. Руки здіймаючи, стали обидва народи молитись. Так... Не один виголошував споміж троян і ахею все наш батьку володарю іди преславний великий дай щоб той з них хто винен у зваді оцій поміж нами смертю побитий зійшов у аїдову темну оселю ми ж свою дружбу у клятвах священних змінили б на віки так говорили Шоломосяйний труснув жеребками, Гектор, назад одвернувшись, і випав Парісові жереб. Всі посідали, рядами, там саме, як кожен рисистих, коней тримав на припоній, оздоблена зброя лежала. От пишнокосує муж Єлени, Паріс богосвітлий, свій обладунок пригарний на плечі почав одягати, Спершу собі на гомілки наклав на голінники мідні, Дуже красиві, срібними пляшками їх застебнувши. Потім і панцир на груди свої надягнув, що від брата мав лакаона, Йому, бо якраз він приходився до міри. Через плече перевісив він срібноцвяхований, Мідний меч свій і щит, міцний і великий, узяв із собою. Голову дужу шоломом покрив він, кутим майстерно, з кінською гривою. Страшно над гребнем вона розвівалась, вибрав із списа міцного, що саме прийшовсь до долоні. Зброю так само почав бойовий менелай одягати. А як у лавах своїх нарешті озброївся кожен, Вийшли вони на середину поміж троян Ахеїв, погляди грізно схрестивши, були всі охоплені жахом, і конеборні трояни і мідноголінні Ахеї. Близько один проти одного стали на змірянім полі, і воєвничим завзятті списами лише потрясали. Перший метнув уперед Олександр довготинного списа і сильно ударив Атріда у щит на всі сторони рівний. Міді ж проте не пробив, і зігнулося б вістря списове в броні щита. Після цього підняв Менелай, сина Трея, мідного списа, до Зевса взиваючи батька живущих. «Дай мені, Зевсе, помститись над тим, хто так мене скривдив». Хай від моєї руки Олександр Богосвітлий загине, так, щоб навіть і той, хто лише має родитись, жахався, дружні чуття зневажать і злом за гостинність платити. Так він сказав, замахнувся, метнув довготінного списа і сильно ударив Паріса у щит на всі сторони рівний. Зразу щита простромився іного могутнім він списом, що й через панцир пройшов, оздоблений пишно й багато, проти самої пахвини роздер Олександру хитона спистою, та вчасно крутнувсь він і чорної смерті уникнув. Спихав отрид, тоді вихопив слібноцвяхований меч свій, і, розмахнувшись, ударив по гребню шолома, зламався. Меч аж на три і чотири уламки із рук його випав. Тяжко зойкнув атрід, на широке поглянувши небо. зевсе наш батьку, Ніхто із богів не вредніший за тебе! На Олександрові я вже помститись гадав за підступність!» «Я поламавсь мені меч у руках із міцної долоні, марно мій спис вилітав, його ж би проте не убив я!» Так він сказав, ухопив за шолом довгогривий Паріса і поволік шарпонувши до мідноголінних ахеїв.